Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wazirna ilma Ikhata al-iman ke dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar indirahmatil Allah tabaraka wa ta'ala Segala puji dan syukur kita haturkan ke ahli Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan karunia, nikmat rahmat kepada kita semua secara khusus di bulan haram ini dan secara spesial lagi di 10 pertama ya hari-hari di bulan Dhul Hijjah ini dan kita berada sekarang di tanggal 8 ya, Dhul Hijjah Yaitu Hari Tarwiyah. Dan besok insyaAllah ya, kita akan berpuasa, yaitu puasa Hari Arafah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa diberi kemudahan dan pertolongan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Ketaatan yang akan menjadi bekal bagi kita di yawmil qiyamah. Dan sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah di hari-hari kehidupan kita di dunia ini daripada amal soleh di 10 pertama bulan Dhuhr hijjah ini. Dan kita masih berada di 10 pertama bulan Dhuhr hijjah. Sungguh sangat besar nikmat Allah, karunia Allah kepada kita semua. Wajib kita ingat terhadap nikmat tersebut, kemudian mensyukurinya itu memanfaatkan waktu, kesempatan, peluang untuk beribadah. Memperbanyak tahlil, perbanyak takbir, tasbih, tahmid, zikir. Dan seluruh ketaatan. Menjaga salat lima waktu pada waktunya. Melaksanakan salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diahnya. Zikir di pagi dan di petang hari. Semua Amalan dan ketaatan yang disyariatkan, yang wajib atau yang sunnah, itu merupakan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah di sepuluh ya pertama bulan dan hijrah ini. Dan Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala masih memberikan kesempatan, kekuatan, kemudahan kepada kita. Semoga kita esok harinya bisa berpuasa, puasa hari arafah yang keutamaannya Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtasib walillah. An yukaffira sanatal madiyah was sanatal lati ba'dah. Kami mohon pada Allah berharap semoga falah atau puasa Ramadan puasa yaumul itu akan menghapuskan dosa-dosa Setahun yang silam dan tahun yang akan datang. Kemurin solat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Nabi yang diutus oleh Allah menjadi imam menjadi panutan bagi kita semua maka orang yang paling mulia adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menelusuri jalan beliau untuk senantiasa mengikuti sunnah beliau Ya khutal iman rahimakumullah seperti biasa di setiap pagi Jumaat ini kita membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang tentunya kita berharap ya menjadi bekal bagi kita menghadap Allah. Yang kita juga tentunya berharap agar akidah ini bukan sekadar hanya sebuah pengetahuan. Ya. Bukan hanya sekedar sebuah teori. Tapi adalah Pengetahuan Yang akan menambah iman kita Kemudian bisa kita amalkan Dalam kehidupan keseharian kita Ya khutalima rahimakumullah Pembahasan sebelumnya Telah jelaskan tentang iman kepada para malaikat Ya, Iman kepada para malaikat Pada kesempatan kali ini Kita akan menjelaskan iman kepada para rasul Seperti biasa Ya kita membaca terlebih dahulu perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam risalah ya akidah yang ditulis oleh beliau Qala rahimahullah wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin dan kita beriman kepada para malaikat dan para nabi banyak Nobel Malaikat. Ini telah dijelaskan sebelumnya tentang iman kepada para malaikat. bagaimana akidah ahli sunnah di dalam perkara tersebut? Kemudian kata beliau, wan ya. Nabiin, beriman kepada para nabi. Ini juga merupakan, ya, sebagaimana kita maklumi bersama adalah salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya iman kepada para nabi atau para rasul. Apa saja hal-hal yang wajib kita ketahui dan bagaimana ya implementasi iman tersebut dalam kehidupan kita. Khusus tentunya pada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tentunya akan menjelaskan secara edisi khusus pembahasan khusus tentang ya keistima'an Nabi SAW khasaisuhu dan juga hukukul uh, ummah ya, hukukuhu hak-hak beliau yang wajib kita tunaikan pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana iman kepada para rasul ya, yang diyakini dan diimani oleh ahli sunnah wal Jamaah, dan bagaimana keimanan kita kepada mereka ya menjadi keimanan yang benar yang Khatulima Rahimakumullah beriman kepada para Rasul atau para Nabi merupakan salah satu dari ya rukun iman yang enam sebagaimana telah kita maklumi bersama ya, Al Quran telah menjelaskan hal itu dan juga dalam hadis Jibril yang masyhur yang sering kita sampaikan. Ya Yaitu antum menerima Allah, malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-Nya, di hari Akhir, antum menerima bil Qadar, kebaikan dan kejahatan. Namun kepada para Rasul ada keimanan ya secara umum, ya. keimanan secara global, dan ada keimanan secara terperinci. Namun, ada pun ya keimanan secara umum adalah kita meyakini meyakini dengan sepenuh keyakinannya tanpa ada keraguan bahawa Allah tabaraka wa taala mengutus ya kepada setiap umat seorang rasul ya para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana kita maklumi para nabi dan rasul sebelumnya itu, ya, kelangan Bani Israel Begitu meninggal Nabi yang sebenarnya Datang Nabi yang selanjutnya terus, menerus, ya Kullama mata Nabiyun khalafahun ah Khalafahu akhir Setiap eh, meninggal Nabi Kemudian diutus Nabi yang lain terus Ya Allah mengutus para Rasul untuk membimbing Umat-umat sebelumnya secara Bani Banu Israel Ya Tapi setelah diutusnya Rasul di umat yang terakhir umat yang mulia ini umat Muhammad SAW maka tidak ada lagi Nabi setelah beliau nah kita mengimani meyakini bahawa Allah mengutus ya, setiap umat seorang Rasul tujuannya apa? mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada Sayyidina Allah ini kita yakini ya kemudian mereka utusan Allah diutus oleh Allah itu manusia-manusia pilihan Allah tabaraka wa taala kemudian diutus jadi setiap umat rasul mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah sebagaimana jelaskan oleh Allah tabaraka wa taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an iabudullaha yang artinya Dan sungguh kata Allah Sungguh kami telah mengutus Di setiap umat Yaitu kepada setiap umat Rasulan Seorang rasul Ani Ani'abudullah Agar para rasul tersebut menyuruhkan kepada manusia Kepada kaumnya Ani'abudullah Ibadatillah Allah Maksudnya ikhlaskanlah ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Wahai setan dan tinggalkan tokut, tokut yaitu seluruh bentuk peribadatan kepada syaitan itu dikategorikan ke dalam istilah tokut. Nah, baik itu manusia, orang yang telah mati, batu, hutan, pepohonan semua, jin, syaitan, roh para leluhur, siapa pun yang diibadati oleh Allah itu tokut. Ya. Kemudian kita mengimani juga buah mereka para rasul adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang jujur, shadiqun. Orang-orang yang berada di atas al-haq, atas petunjuk, di atas kebenaran. Ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menjadi juru dakwah, mengajak umat manusia kepada al-haq. Ya. Karena itu tujuan mereka diutus sallallahu tbaraka wa ta'ala. qala subhana hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun inilla yanjijkan allar-rahman yaitu Allah tabaraka wa ta'ala wa sadaqal mursalun dalam surah yasin ya wa sadaqal mursalun dan sadaqal mursalun para rasul itu sadaq ya sadaq, jujur tidak ada yang ya bohong kerana mereka pilihan Allah mengajak pada kebaikan ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Wa min aba'ihim wa durriyatihim wa ikhwanihim wajtabaynahu wahdaynahu ila sirati mustaqim. Dzalika hudal la yahdi bihi may Di antara ya wa min aba'ihim dari bapak-bapak Ya keturunan mereka wa ikhwanim saudara-saudara mereka ya wajadnahum dan kami muli mereka itu para rasul dipilih oleh Allah wa Ya wa dan kami telah memberikan ya, petunjuk kepada mereka ila mustaqim kepada jalan yang lurus Itulah petunjuk Allah dengan petunjuk tersebut Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki hamba-hambanya para rasul kemerta kami tahu nabi Adam kuasa nuh kemudian slide tu je ya, terus diutus oleh Allah para nabi kemudian Allah mengutus Ibrahim kemudian seluruh para nabi ya salah nabi Ibrahim dari keturunan beliau ya dan nabi Ibrahim merupakan dari ya, golongan nabi nuh amin shi itu hi dan Ibrahim begitu kata Allah ya dan antara para nabi masuk ke dalam golongan pengikut nabi Nuh adalah Ibrahim. Nah, semua mereka adalah orang-orang yang telah berada di atas al-haq, di atas petunjuk. Itu kita kita imani semuanya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Laqad ja'at rusulu rabbina bil -haqqi. Sungguh telah datang para rasul kami, rasul رب kami. Ya Rasul Allah, para utusan Allah, bil hak, itu dengan kebenaran. Bila Subhanah, Laut arsalna rasulana bil bayinati, dan anzalna mahuhul kitab wal mizan liyakum anasul kusti. Ya sungguh kami telah mengutus para rasul kami, utusan kami bil bayinat dengan penjelasan, keterangan ya, al hak, dan kami turunkan bersama mereka al kitab, ya. Wal mizan dan timbangan, raja keadilan, timbangan. Liakum manas bel kes, agar manusia menegakkan keadilan tersebut. Nah, ini kita yakini. Kemudian perkara yang wajib kita imani berkaitan dengan iman secara global secara umum pada para rasul adalah asal dakwah mereka, landasan dakwah mereka itu sama, yaitu mengajak kepada tauhid landasannya sama. Ya. Kendati syariat mereka berbeda-beda, itu kita yakini. bahawa misi, visi dan misi utama mereka di dalam berdakwah adalah mengajak umat kepada tauhid, karena itu landasan dakwah mereka. Ya. Aslu dakwatihim. Adapun syariat mereka berbeda sesuai dengan kondisi umat yang ada di zaman mereka. Ya. Kemudian Allah sempurnakan syariat diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kena syariat yang terakhir. Tapi intinya sama, tauhid. Ini menjelaskan kepada kita, ya kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa juga para pendengar, kedudukan tauhid. Ya, Subhanallah. Begitu banyak ya para nabi dan para rasul. Sampai nabi kita yang terakhir, Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya diutus untuk satu tujuan. Mengajak pada Tauhid. Nah, konsekuensi dari Tauhid ialah taat pada Allah, melaksanakan Syariat. Tapi inti ajaran mereka sama, Tauhid. Maka sungguh sangat disayangkan bila, ya, para dai yang menyuruh umat kepada Islam, kepada kebaikan, tapi mereka tidak menjelaskan kepada umat perkara yang terpenting, perkara yang menjadi landasan di dalam berdoa yaitu mengajak pada tauhid. Bahkan mungkin dia tidak paham pada tauhid yang dibawa oleh para rasul saw. Nah, oleh kerana itu kata Allah subhanahu wa taala, "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِ". Ya, kata Allah subhanahu wa taala yang artinya dan tidaklah kami mengutus ya sebelum Nabi Muhammad seorang Rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya apa yang wahyukan dari Allah Tauhid, La ilaha illallah, Annahu la ilaha illa Ana ini wahyu yang Allah turunkan kepada para Nabi setiap para Nabi itu kalimat Tauhid, kalimat La ilaha illallah, ya bahawa tiada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah kecuali saya kata Allah illa ana fa'buduni maka ibadatilah aku ibadatilah saya kata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah menjelaskan dalam ayat lain li kullin ja'alna minkum syir'atan wa min haja dan masing-masing dari kalian kami berikan jadikan kepada syir'ah itu syariat dan min haja dan jalan ya artinya apa? ya masing-masing para nabi Rasul itu ada syariat ya jalan aturan yang telah Allah berikan kepada mereka berbeda dengan ya, nabi yang lain. Nah, kemudian disempurnakan untuk ya nabi yang terakhir itu Muhammad SAW dan kita umatnya yaitu disempurnakan syariat Islam diturunkan Al-Qur'an ya kitab yang terakhir yang menghapus kitab-kitab sebelumnya dan syariat Islam syariat ini juga menghapus syariat sebelumnya. Alhamdulillah ala nikmatul Islam wanikmatil quran ya wa nikmatil sunnah segala puji bagi Allah atas nikmat Islam nikmat ya quran diturunkan oleh Allah dan nikmat sunnah yang diajarkan Nabi SAW alaihi wasallam di antara perkara yang wajib kita imani ya dalam uh, rangka beriman kepada para rasul Secara umum adalah meyakini bahawa mereka seluruh para parasut telah menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka Tidak ada yang disembunyikan Apa yang Allah turunkan kepada mereka, yang mereka sampaikan Kerana tujuan mereka diutus untuk menyampaikan risalah tersebut Mereka tidak bisa memaksakan ya atau memberikan iman kepada orang yang mereka cintai memberikan petunjuk, tidak bisa, tujuan mereka, tugas mereka hanya bisa menyampaikan, al-balaq, ya, sebagaimana firman Allah, Tabaraka wa ta'ala, ya, Rasulullah, mubasyirina wa mundirin, li'alla yakuna ala alallahi, hujjatum ba'da rusul, para rasul, yang mereka diutus, mubasyirin, mereka bergembira, wa mundirin, berikan peringatan, memerintahkan dan melarang, ya, mengajak dan melarang, mengajak pada kebaikan, ya, melarang dari kejahatan, memperingatkan dari, uh, memperingatkan dengan kebaikan, uh, mengajak pada kebaikan, berikan kabar kemudian kebaikan, kemudian peringatkan dari kejahatan, mengajak mereka kepada surga, memperingatkan dari neraka, ya, mengajak pada ketaatan, memperingatkan dari maksiat, begitu seterusnya. Nah mubashirin wa mundirin kenapa diutus oleh Allah li alla yakuna lin nasi hujjatun li alla yakuna lin nasi ala allah li alla yakuna lin nasi ala allah hujjatun ba'da rusul li alla yakuna lin nasi ala allah hujjatun ba'da rusul agar tidak ada lagi alasan ya bagi manusia kepada Allah setelah diutus para rasul kenapa mereka semua telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kama alar rasul illa al balagul mubin tiada lain tugas rasul dia menyampaikan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kemudian di antara perkara yang kita imani buah mereka para rasul itu ya manusia manusia biasa tapi pilihan Allah artinya manusia seperti kita juga makan minum berjalan berjual beli bertransaksi menikah ya itu manusia hidup di permukaan bumi ini bukan hidup di langit, karena langit itu para malaikat. Ya. Manusia akan tapi mereka dimuliakan oleh Allah dan diturunkan wahyu kepada mereka. Itu bedanya. Jadi mereka pilihan Allah. Ya. Pilihan Allah tabaraka wa taala. Nah. Bila hal ini kita pahami bahawa para rasul itu adalah manusia biasa tapi mereka orang yang istimewa maka tentunya mereka tidak memiliki ya keistimewaan di dalam rububiyah. Ya, artinya di dalam mengatur alam ini. Di dalam melakukan sesuatu di buka bumi ini atau di alam semesta ini. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya keistimewaan Allah Tabaraka wa taala. Maka jika hanya demikian ya tidak boleh kita beribadah kepada mereka, tidak boleh menyeru para rasul tidak boleh ya menyuruh, memanggil para semuah pertolongan, ya, minta syafaatnya atau mungkin keberkahan dari mereka. Jadi waktu hidup atau setelah meninggal, apalagi setelah meninggal, kerana mereka manusia yang tidak berhak diibadati, yang tidak memiliki sifat-sifat rububiyyah. Basharun, bahkan mereka adalah mengibadati Allah dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, jika para rasul tidak berhak untuk disuruh karena mereka tidak berhak untuk hal itu, apalagi saya rasul, ya, menyuruh kepada penghuni kubur atau roh para ruh atau keyakinan-keyakinan yang lain yang bertentangan dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Qalat lahum rasuluhum" Innahu illa basharun mislokom. Para Rasul ya, berkata kepada mereka. Para Rasul mereka berkata kepada mereka, Innahu illa basharun. Kami ini tidak ada link kecuali juga manusia, mislokom seperti kalian juga. Ya mislokom. Walakin, walakin Allah ya muntu ala ya min ibadah kan. Tapi Allah subhanahuwataala memberikan karunia. Ya kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hambanya, Kami manusia seperti kalian juga, tapi Allah memberikan kemuliaan kepada kami, ya, dipilih oleh Allah dan diutus untuk mengemban risalah dan menyampaikan amanah, yaitu tabligh risalah. Itu maksud dari ayat tersebut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Qul innama ana basyarum mitslukum. Itu seharus tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuha Takkanlah sungguhnya saya kata Nabi Allah Bashar mislukum seperti kalian juga Yuhailiyah diwahyukan kepadaku. Nah, annama ilah hukum ilah wahid. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang maha esa yang satu. Sebagaimana juga para Nabi sebelumnya mengatakan seperti itu. Ya dalam ayat Allah Subhanahu wa menjelaskan ya, tentang Nabi Nuhalaihi Sallam. Kal, ولا أقول لكم عندي خزائن الله wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak ya saya tidak mengatakan kepada kalian wahai kaumku wahai umatku indi khazainullah saya memiliki perbendaharaan ya, kekayaan ilmu Allah saya tidak memiliki hal itu ya wala a'lamul ghaib, saya tidak, mengatakan ghaib. Wala saya tidak mengatakan saya ini malaikat saya manusia seperti kalian ya mengajak untuk peribadat kepada Allah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada kita umatnya, qalas Allah tabaraka wa taala qul qul la aqulu lakum indii khazainallah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak In attabi'u illa majuha ilayya. Subhanallah. Persis seperti yang dikatakan Nabi Nuh pada kaumnya. Ya. Allah mengatakan pada Nabi kita. Qul katakan wayah Muhammad. Apa yang dikatakan? Dia katakan pada kaummu, La aku dulakum indi khazainallah. Saya tidak katakan kepada saya ini memiliki perbendaharaan, kekayaan, kekuasaan dan semua yang Allah miliki. Tidak. Ya. Wala aku, wala alamul khabar dan saya tidak menguji yang gaib dan juga juga saya tidak mengatakan kepada kalian saya ini malaikat. Akan tapi in tabiu illama yuhailai tiada lain kecuali saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku Ini wajib kita imani. Ya, nah, bahwa apa yang dibawa oleh para rasul, apa yang mereka sampaikan itulah wahyu. Nah mereka abdun tapi rasul abdun warasul abdun la istahak yu'bad tidak berhak untuk diibadati warasul warasul yajibu an yuta wajib untuk ditaati perkara yang juga yang wajib kita iman tentang iman kepada para rasul adalah kita meyakini bahawa para rasul tersebut itu mendapatkan pertolongan ditolong oleh Allah ya Dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Karena mereka pilihan Allah, dia utus menyampaikan risalah, maka Allah yang mengutus menjaga mereka. Ya, memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, di dalam menghadapi ya perilaku dan sikap kaum mereka dan orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang ya menolak dakwah mereka dan ingin melakukan ya aksi teror terhadap mereka. Abu Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna la nan suru Rasulana, Waladina amanu fil hayat dunia, Wajumayakumul ashad. So, sungguhnya, sungguh kami akan menolong para Rasul kami. Cukup para Rasul tidak, orang-orang mengikuti -orang mereka juga. Waladina amanu fil hayat dunia dan orang-orang beriman. wal ladzina amanu fil hayatid dan orang-orang yang beriman di dunia ini di kehidupan dunia ini wa yauma yaqumul dan pada hari akan berdiri para saksi ashad pada hari kiamat maka bila kita ingin mendapatkan pertolongan Allah maka kita wajib ya, tiada lain caranya kecuali beriman kepada Allah keimanan yang benar kemudian merilisasikan keimanan dalam kehidupan keseharian kita dan juga kita meyakini bahawa Rasul itu memiliki keutamaan satu di antara yang lainnya, di atas yang lainnya. Artinya kedudukan mereka tidak sama. Ya. Memiliki tingkatan dalam keutamaan. Dan itu pilihan Allah. Ya. Nah, semua mereka para rasul. Mereka utusan Allah. Tapi utusan tersebut juga, Allah berikan pada mereka ya, tingkatan kedudukan yang berbeda-beda sebagaimana para malaikat kami telah jelaskan sebelumnya mereka semua para malaikat ibadul mukarramun hamba-hamba dimuliakan oleh Allah tapi kedudukan mereka juga tidak sama ya tidak sama itu pilihan Allah ya tidak ada yang bisa mendikte Allah dalam hal itu Allah yang memilih maka kita mengenal ya ada ulul azmi minar rusul ulul azmi dari para rasul dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an Telkah Rasul, fadzlna baa'zahum ala baa'z, minhum an-kallam Allah. Itulah para Rasul yang telah kami berikan keutaman. Ya, sebagian atas sebagian yang lain, fadzlna baa'zahum ala baa'z. Di antara mereka kata Allah mengkallam Allah. Di antara para Rasul ada yang langsung diajak berbicara oleh Allah. Allahu akbar. Ya di antaranya Musa salam Ya. Oh di antaranya juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung mendengar perkataan Allah di waktu beliau ya Miraj. Nah, ini kita yakini, kita imani. Ikhwatal iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah yaitu secara global, secara umum ya. Bagaimana keimanan kepada para rasul. Adapun secara khusus, secara ya, terperinci, seja, secara detail begitu, itu kita mengimani semua berita, semua informasi, berita ya, penjelasan baik berkaitan dengan nama mereka dan semua hal-hal jelaskan oleh Allah tentang para Rasul, keutamaan keutamaannya secara khusus, ya, dan jumlah mereka, nama-nama yang -nama disebutkan, ya, itu kita imani satu persatu, ya, itu keimanan secara, ya, mufassal, yaitu terperinci. Apapun yang datang, ya, dalam Al-Quran atau dalam Hadis yang menjelaskan tentang para Rasul. Baik itu nama mereka Ya Bagaimana kisah mereka Bersama umat-umatnya Ya Kemudian Keutamaan-keutamaannya Maka kita imani Dan dalam hal ini Ya Kita mengimani Bahwa terdapat tertera dalam Al-Quran Ya Nama mereka secara nyata disebutkan Yaitu 25 Rasul Tapi ini bukan ya jumlah seluruh para Rasul Ya, karena Allah mengatakan tadi Di setiap umat diutus Umat sebelum kita sungguh sangat banyak ya Para Nabi, para Rasul diutus Ya Kita imani 25 Rasul Yang disebutkan oleh Allah Nama mereka secara nyata dalam Al-Quran Seperti dalam surat Ya al-an'am disebutkan ya 18 nama dari para rasul. Dari ayat 83 sampai 86, qala Allahu ta'ala Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa kullan Wanuhan hadi nama yang qabul. Dan dari zuriyahnya Daud dan Sulaiman dan Ayub dan Yusuf dan Musa dan Harun dan khalikah najiz al muslimin dan Zakaria dan Yahiya dan Isa dan Elias dan semua dari salihin Ayat 83-86 Kata Allah subhanahu wa ta'atilka hujjatuna itulah hujjah Ya, argumentasi dan dalil Yang kami berikan kepada Ibrahim Ya, bagaimana Ibrahim berdialog dengan kaumnya Pasca ya, penghancuran terhadap ya, patung berhala mereka Kemudian ditinggalkan satu yang paling besar Diletakkan ya Apa namanya itu Untuk memecahkan ya Patung berhala tersebut martil ya Kemudian Allah jelaskan bagaimana Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam ya berdialog dengan mereka. Ya, Mematahkan hujah-hujah mereka, membantah hujah-hujah mereka. Ya. Dengan lihat ya, hujah yang bisa diterima dengan akal yang sehat. Ya, mengajak mereka berpikir menggunakan akal yang sehat. Kerana mereka pada dasarnya mengibadati Sayang Allah patung itu akalnya juga tidak sehat Ya maksud Patung berhala yang tidak bisa Yang mendatangkan manfaat dan kemudoratan dan tidak bisa menyelamatkan dirinya Tidak bisa berbicara Ya Kenapa diibadati? Kemana akal mereka? Ya Kemana akal mereka? Tatkala melakukan hal seperti itu Tapi begitulah syaitan Menghiasi kejahatan bagi mereka Ya Nah hujah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ha ibrahim wahyu dari Allah ala qaumihi untuk ya terhadap kaum kaum beliau kaum ibrahim alaihissalam narfa'u darajatin man mengangkat derajat orang-orang kami kehendaki yaitu dari para rasul dari hamba kami inna rabbaka hakimun alim sungguhnya ربmu adalah hakimun alim yang maha bijaksana dan berilmu bahawa Allah mengetahui siapa yang berhak untuk diangkat derajatnya Dan tatkala Allah mengangkat derajat mereka Allah hakim bijaksana Tidak yang terzolimi Semua sesuai dengan kedudukan dan derajat mereka wa Wahabna lahu Dan kami berikan karunia kepada lahu Ibrahim Ishaq wa Ya'qub Nabi Ishaq wa Ya'qub Kemudian hadaina. Masing-masing dari keduanya kami beri hidayah Kemudian wanuhan hadaina mengkabel Nuh sebelumnya juga telah kami berikan hidayah kepadanya. Wa min turiyatihi, ya, di antara keturunannya, di keturunannya, ya, keturunan uh, Ibrahim di antara keturunan beliau, ya, Daud, wah Sulaiman, wah Ayub, wah Yusuf, wah Musa, wah Harun, ya, itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, wah Yusuf, wah Musa, wah Harun. Wakala ikan najisil muksinnya begitulah kami membalas memberikan kebaikan ya membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Kemudian Wah Zakaria, Wah Yahya, Wah Isa, Wah Elias, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Elias, kallum minas salim semua mereka itu orang-orang yang saleh. Kemudian Wah Ismail wal-yasa'a wa yunusa walut kemudian Ismail yasa'a nabi al-yasa'a wa yunus waluta'a wa kullan fadhal alamin dan semua mereka kami berikannya keutamaan terhadap mereka di atas manusia yang lainnya ini kita imani ya bahawa mereka adalah orang-orang yang baik orang, orang yang soleh orang mendapatkan hidayah nah itu 18 Nabi nama Nabi yang Rasul yang disebutkan secara ya bersamaan oleh Allah Taala ta dalam surat Al An'am. Kemudian dalam ayat lain disebutkan ya bahawa Nabi Hud kemudian Nabi Saleh, kemudian Adam alaihi salam, wahshuayb, nama dalam surat Al Araf disebutkan wa ila adin akhahum Hud. Kami utus kepada kaum ad itu, saudara mereka itu hud kepada Thamud, Akhahum salihah, Pada Thamud Nabi Saleh, wah kepada Nabi Mad ya, umat, apa umat Madian, ya, yaitu Shuayb, wahilah Madian na akhalm Shuayban, kepada Madian, ya, penduduk Madian kami utus kepada mereka Shuayban. Kemudian Allah memilih Nabi Adam, ya Abu Al-Bashar, wah Noor wa inna Allah astafa adama wa nuhan Allah telah memilih ya Nabi Adam dan Nuh itu semua kita imani ya dalam yang lain disebutkan juga ya wa ismaila wa idrisa wa dzalkifli dzul kifli, kifli. Naam Ismail Idris dzalkifli kullun min as-sabirin mereka semua orang-orang yang sabar Kemudian dalam surat Muhammad disebutkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah. والَّتِينَ مَعَهُ أَشِدَّ وَلَلْكُفَّارُ رُحَمَ أُبْيَنَهُ. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau ashidda oleh kuffar tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama sayang sesama mereka. Nah, para pengasih rahmatakumullah, ini semuanya kita imani, kita yakini. Kemudian secara khusus ya, Allah memberikan keistimewaan kepada sebagian mereka dan dipilih oleh Allah memiliki kelebihan yang dikenal ya dengan ulul azmi, ya. Ulul azmi itu orang-orang yang betul memiliki azam. Ya. Semua para nabi tentunya memiliki azam ya semangat yang kuat dan berdakwah tapi tentunya semangat mereka tidak sama jadi ada ya ulul azmi minar rusul yaitu nabi nuh nabi ibrahim nabi musa dan isa dan nabi muhammad ya lima para nabi disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala ya. di dalam uh, Al-Qur'an kemudian di antara mereka itu di antara ulul azmi yang lima tadi ada dua di antara mereka yang memiliki keistimewaan yang khusus yang mendapatkan ya yaitu kasih sayang dan al-mahabbah yang spesial yaitu al-khullah ya al-mahabbah dan yang diatas tingkat mahababbah itu ada al-khullah khalil wattakhadallahu ibrahimah khalilah Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil Khalil sebagai yang para ulama jelaskan iaitu adalah kecintaan yang tingkat kecintaan yang paling tulus dan tinggi jadi betul-betul spesial itu hanya dua ya yeah. dua di dunia ini ya yeah. Keistimewaan itu hanya dapatkan oleh dua nabi saja, darasul saja, Ibrahim dan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala telah Ibrahim Khalilah. Nintalak terjelaskan sebelumnya. Ya. Kemudian bacaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Khalilan, kami ta'ala Ibrahim Khalilah. Allah telah menjadikanku sebagai Khalil sebagaimana telah menjadikan dia ya, Ibrahim sebagai khalil. Dan kita ketahui Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ibrahim, ya Ismail, ya Nabi Ibrahim. Dan dijelaskan bahawa seluruh para nabi rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim dari keturunan beliau. Ya. Para nabi rahimakumullah. Kemudian juga Allah berbicara muliakan Musa yang langsung berbicara dengan uh, Musa alaihissalam. Ya, Musa mendengar kalam Allah. Wakalam Allahu Musa taklima Allah berbicara kepada Musa Ini spesial. Ia ya. ini jelasan kepada kita Allah itu memiliki sifat kalam berbicara dan Allah berbicara kepada siapa sahaja nikah nikah hambanya. Ia ya. bila ingin melakukan sesuatu ingin berbuat Allah mengatakan kun payakun. Ia ya. jadilah maka akan jadi. Kemudian bagaimana keistimewaan Nabi yang lain? Bagaimana Allah Subhanahuwataala memberikan ya karunia, memudahkan kepada Daud juga ya. Bagaimana gunung-gunung tunduk pada Nabi Daud dan juga burung-burung uh, ya bertasbih sebihna watair ya. Dan semua itulah eh, semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahuwataala. Begitu juga ya kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kekuasaan kepadanya Ya bahawa tentaranya dari kalangan juga Jin kan begitu Dan makhluk makhluk yang lain Yang bisa juga mendengar Mengetahui ya Perkataan bahasa burung Dan semua hal itu adalah Karunia dari Allah dan itu kita imani Kita yakini bahawa itu benar Adanya dan itu telah Didapatkan oleh para rasul tersebut Tidak boleh diingkari Nah, Itu adalah iman secara ya uh, khusus secara detail kepada para rasul tersebut. 6 nah, kita imani nama-namanya segala keutamaannya keistimewaannya ya dan juga karunia Allah berikan kepada mereka yang semua itu tertarik dalam Al Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. ikhutul iman para wassalamualaikumallah. jika ada yang bertanya ya apa saja yang wajib kita imani dan bagaimana sikap kita kepada para rasul secara umum dan kepada nabi yang mulia secara khusus. Tentunya pembahasan tentang bagaimana ya, kewajiban kita kepada rasul kita secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepada Nabi Allahumma shalli ala, ala Muhammad Dan hak-hak beliau ya, yang wajib kita tunaikan. Ini akan pembahasan khusus bila kita masih hidup ya. Pekan yang akan datang kita akan bahas ini. Ya. Tapi sekarang ini kita akan jelaskan secara umum atau secara ya, secara umum bagaimana atau apa saja yang wajib, ya. Wajib bagi kita untuk diimani dan yakininya dilakukan, ya, terhadap dalam rangka beriman pada para rasul. Yang pertama adalah ini hak ya para rasul secara umum, Kita tasdiquhum jami'an, membenarkan mereka semuanya bahawa apa yang mereka bawa, apa yang mereka serukan, semua itu benar dan mereka adalah utusan Allah, itu wajib kita beriman meyakininya ya, mereka semua menyampaikan risalah dari Allah Tabaraka wa ta'ala kala Allah ta'ala wa marasalna mir rasulin illa liyuta'a bi'innillah tidaklah kami mengutus ya, seorang rasul pun kecuali untuk ditaati. Bila dengan izin Allah. Karena ada juga yang tidak taat. Naam, ada yang kufur. Semua so, itu dengan izin Allah. Ketaatan manusia berasal dengan izin Allah, hidayah petunjuk dari Allah. Dan mereka diutus untuk ditaati. Qalu subhana wa ti'u Allah wa ti'u Rasul wahdharu. Ta'ala kepada Allah, Ta'ala kepada Rasul, wahdharu, waspadalah kalian. Wa in Wa'alamu annama ala rasulina al-balagul mubin Jika kalian berpaling, tidak beriman Ya, ketahuilah Sesungguhnya tugas rasul kami Itu hanya balagul mubin Menyampaikan tabligh risalah Ya, dengan jelas Uqala Subhanahu Innal ladhina Yakfuruna billah warusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ula'ika kata Allah tabarak wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang kufur yang kafir kepada Allah dan para Rasulnya dan mereka berkeinginan ingin membedakan ya, memisahkan antara Allah dan rasul hanya beriman Rasul dan iman kepada Allah. Beriman kepada Allah kemudian ada beriman kepada Rasul. Ya. Wa yakuluna. Sembari mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Jadi mereka ini membedakan antara para Rasul. Nggak boleh kita bedakan. Semua wajib diimani. Ya. Maka barang siapa yang beriman. Ya. Pada Muhammad wajib beriman kepada seluruh para Rasul. Maka jika dia tidak mengimani bahawa ada rasulnya Musa itu bukan beriman dia, kufur dia. Begitu juga kalau dia beriman kepada Musa atau Isa tapi tidak beriman kepada Muhammad, kufur dia. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang wajib diimani. Ya. Wa nakfuru bi ba baina dhalika sabila, mereka beriman pada sebagian, kufur pada sebagian, mereka yang mencari jalan tengah di antara hal itu. Ya. Abba kata Allah ulai kau malikafirun hak mereka itu ulai kau malikafirun hak mereka itu sungguh-sungguh ya, orang yang kufur ya nyata kekuburannya jadi enggak boleh kita membedakan beda antara wajib diimani semuanya ya wajib diimani kemudian bahwa di antar hal yang wajib kita imani juga dalam rangka uh, beriman kepada para rasul, bahawa kita wajib mencintai, ya mereka, wajib mencintai seluruh para rasul. Ini wajib, ya. Yeah. Dan waspada dari hal-hal ya, yang uh, atau propaganda permusuhan terhadap mereka. Wajib kita mengimani. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang beriman. Orang beriman itu saling mencintai dan tidak boleh memusuhi, apalagi mereka utusan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wal mukminuna wal mukmin, awwal uh, mukminuna wal mukminat, ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan wanita, "wa ba'duhum awliya'u ba'd." Di antara mereka adalah saling ya waldi bagi yang lain menjadi wali bagi yang lain itu saling mencintai saling tolong menolong ya dan tidak diragukan para nabi dan Rasul rasulnya orang beriman maka kita yang beriman wajib mencintai mereka kalau ada itu barang siapa yang memusuhi mereka maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan ya musuh menjadi musuh bagi mereka kalau Allah Subhanahu Man kana wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaalabin Allah aduwall kafirin barang siapa yang musuh Allah para malaikatnya para rasulnya dan jibril makkail secara khusus dari kalangan malaikat sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir artinya mereka itu tidak beriman makanya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir tersebut kemudian di antara hal yang wajib kita imani ya dalam rangka yang wajib kita yakini dalam rangka beriman kepada para rasul adalah meyakini keutamaan mereka di atas manusia yang lainnya dan kedudukan para nabi itu tidak akan mungkin dicapai dan digapai oleh siapapun selain orang-orang ultusan Allah ya. maka tidak ada yang lebih mulia dari mereka manusia yang paling mulia yang Allah uh, ciptakan yang diutus oleh Allah yang ciptakan sepanjang sejarah peradaban manusia adalah para rasul. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita imani. Mereka maka kita harus mengetahui keutamaan dan kemuliaan mereka. Itu kita yakini, ya. Siapapun di antara kita yang bertaqwa, yang beriman maka tentunya tidak akan sampai kepada derajat mereka. Dan ini menjelaskan kepada kita kebatilan akidah orang-orang rafid, orang syiah yang mengatakan bahawa imam-imam mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada nabi, bahkan lebih tinggi dikatakan mereka daripada para malaikat. Na'udzubillah min ta'li. Ini jelas akidah yang kufur. Ya. Sampai di antara mereka mengatakan ya, mengatakan dalam sebagian ungkapannya innali a'immatina maqaman la yablughuhu malaikun muqarrab kata mereka imam-imam kami itu memiliki kedudukan yang tinggi ya ya tidak sampai oleh uh, bisa, tidak bisa digapai oleh kedudukan malaikat atau para nabi yang diutus bahkan malaikat yang mulia di sisi Allah ya sebagaimana pernyataan Khomeini dalam kitab Al-Hukumatil Islamiyah ya dan ini jelas ya Salah satu dari bentuk al-gulu, ya sikap gulu yang telah tentunya melampaui batas kebenaran. Maka kita katakan tidak seorang pun yang bisa sampai kepada jangankan sampai mendekati sesud. Ya, karena mereka tuan Allah. Ya. Itu kita imani. Kata Subhanahuwajalla Allah yastafi mina Malakat rusulan, wmina Nas. Inna Allah Samiu Allah memilih ya dari para rasul, dari para malaikat itu rusulan, para utusan Allah, duta. Wmina Nas ya manusia, di daripada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu jibril itu dipilih oleh Allah. Dari manusia ya para nabi, para rasul. Dari sekian banyak para nabi itu yang paling mulia dipilih oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Itu kita imani. Maka tidak akan mungkin seorang dengan usaha pun ya, riyadhah nafsiyah. Ya dia bermeditasi ya menyendiri tidak makan, tidak minum puasa ya, Berhari-hari Kita ingin sampai pada tingkat ma'rifat yang tinggi Atau ingin sampai pada suatu Ya uh, Keyakinan Sehingga dengan membiasakan Dia seperti tidak akan sampai pada tingkat yang tinggi Mungkin kewalian atau mungkin kenabian Sehingga dia berusaha untuk menjadi nabi Ya Mustahil Mustahil Tidak akan mungkin itu Ya Itu pilihan Sebagaimana dipilih oleh Allah Ya dari kelangan malaikat Orang-orang yang e, Mereka yang dihususkan oleh Allah Untuk menyampaikan wahyu Jibril Dari para nabi, dari manusia Begitu Allah memilih Dari tempat-tempat yang ada di dunia ini tempat yang mulia Mekah ya, Madinah Yaitu Maqdis ya, Itu pilihan Allah Nggak bisa kita menjadikan Oh ini tempat ini suci ya, Ini suci Ya Tempat ini suci. Dari mana pernyataan seperti itu? Orang ini orang suci. Ya. Ada sebagian tempat-tempat wisata disebut ke ini tempat suci. Ya. Kita selama hanya mendengar ya, tanah suci, tapi kok ada tempat-tempat ya ritual seperti ada tempat suci. Dari mana kesuciannya itu? Ya. Kita mengetahui kesuciannya pilihan Allah maka kita imani, kita yakini bahawa para nabi dan rasul itu utusan dan pilihan Allah. Itu kita imani. Kemudian di antara hal yang wajib kita imani terhadap para rasul tersebut yaitu meyakini ya bahwa mereka itu kedudukannya tidak sama. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi bahawa mereka itu bertingkat-tingkat kedudukannya dan keutamaannya. Yaitul Karusulu, Fattan Nabaw Allahu Alaih Minhum Mengkallam Allah Warafah Nabawu Darajat Itulah para Rasul yang kami berikan yang keutamaan sebagiannya terdi atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung diajak berbicara oleh Allah dan kami angkat sebagian derajat mereka. Ikhwaliman para Pemirsa dan juga para pendengar di antara hal yang juga yang wajib kita lakukan terhadap para rasul adalah dalam keberiman pada para rasul yaitu untuk bersalawat bersalat dan salam kepada mereka ya kalau itu pujian dan doa bersalat kepada mereka dan sebagian yang jelaskan oleh al-imam al-nawawi rahimahullah Bahwa para ulama ijma, ya ijma, yaitu bolehnya bersalawat, mengucapkan salawat salam, ya bersalawat kepada seluruh para nabiyah, dan dianjurkan. Jadi salawat itu bukannya sebagiannya biasa salam. Kena tiblo yang sangat spesial dalam mendapatkan hal itu, tapi seluruh para nabi, para rasul kita boleh bersal kepada dia, ya maka kita boleh menyebut nama mereka, ya Ibrahim, ya, salallahu alaihi wasallam boleh, ya. Atau Ibrahim alaihi salam Maka itu tidak ada masalah Ya Allah menyebut dalam Al-Quran Wassalamun alal mursalim Wassalamun alal mursalin Dan ya salam Keselamatan salamnya sejahtera kepada seluruh para rasul Ya Salamun ala nuhin fil alamin ya, Selamat atas nuh Fil alamin ya, Di alam semesta ini atau di kalangan manusia Penduduk alam ini Begitu juga, salamun ala Musa wa Harun Begin. ya, bagi Musa dan Harun Salamun ala Ibrahim Begin. atas Ibrahim Salamun ala Nuh Begitu, jadi Tidak ada masalah dalam hal ini Begin. Begin. Begin. hal yang wajib Kita lakukan dalam rangka beriman Kepada para Rasul Nah Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Begin. Atau perkara yang wajib kita imani dan kita yakini berkaitan dengan iman kepada para rasul dan sebagainya jelaskan tadi bahawa dalam hal ini masih tersisa pembahasan berkaitan dengan keistimewaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak-hak beliau yang wajib kita tunaikan ini perkara yang sangat penting dan juga membutuhkan waktu untuk menjelaskannya. insyaAllah pada kesempatan yang akan datang akan kita ya jelaskan bi'idnin minullahi tabarakat wa ta'ala dan demikian wa'allahu alam wa sallallahu wa sallam wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Insyaallah jazakallah ker. Barakallahik kepada ulasan yang sudah memberikan materi dari pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahuwataala berikan keberkahan kepada ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan kitab syarikat tauhidiyah, pembahasan mengenai e, iman kepada Rasul Rasul Allah subhanahuwataala. Baik untuk selanjutnya kami akan buka pertanyaan sesi tanya, soal jawab. Bagi anda para pemirsa yang ingin bertanya, anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819896543 dan <tuh> untuk layanan telepon, anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Pertanyaan pertama kami akan angkat, angkat terlebih dahulu, Ustaz. pertanyaan di <tuh> layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bawu-Bawu, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yusad, anda pernah mendengar ceramah yang mengatakan bahawa Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu para para nabi e, dan rasul. Ini berarti bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan dan keutamaan. Nah, pertanyaan, apa yang dikandung maksud dengan kata Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi dan rasul? Dan yang kedua, mengapa di zaman <coughs> Sekarang masih saja ada yang Mengaku-ngaku sebagai Nabi Dan ada pula yang mempercayainya Bagaimana sikap kita Ustaz? Mohon uh, penjelasan dan jawabannya Ustaz ya. Ya. Terima kasih Kepada uh, Saudara yang bertanya Di Sulawesi Tenggara ya, Fik Barakallahu Fik Pertanyaan yang pertama, ya, apa yang dimaksud, ya, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu para nabi dan para rasul. Yang kedua, bagaimana, ya, sikap kita dalam menyikapi orang-orang yang mengatakan masih ada mengaku sebagai nabi, termasuk ada juga yang mengikuti. Ya, adapun yang dimaksud, ya bahwa nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang betul-betul tulus cinta kepada beliau itu beliau adalah penghulu yaitu bahasa kita penghulu ya bahasa Arab mungkin sayyid yakni asrafun nas sayyidul mursalin ya jadi beliau adalah sayyid ana sayyidu waladi adam begitu kata Nabi sallallahu alaihi saya adalah penghulu ya seluruh ya anak cucu Adam iaitu seluruh manusia. Lan itu bukan kesombongan kata dia biasa. Ya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau asyraful anbiya. Ya. Beliau orang yang paling mulia. Dan tadi jelaskan bahawa ada ulul azmi itu nabi-nabi atau para rasul yang betul pilihan ya nabi nuh ibrahim musa isa muhammad dan yang paling utama ya di antara lima para nabi terlalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dipilih oleh Allah sebagai khalil tadi dijelaskan bahawa sifat khalil atau khulalah itu hanya dapatkan oleh dua nabi saja dua rasul saja ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Selebihnya, ya kekasih, mahabbah, habib. Tidakun Allah memilih Nabi sebagai habib kekasihnya. Tapi, diberikan kelebihan, keistimewaan di atas al-mahhabbah, iaitu al-khullah. Yang spesial. Ya. Makanya, s.a.w. Allahumma Alaihi, Beliau yang dimuliakan oleh Allah di dunia, di akhirat di alam barzakh di akhirat di dunia Allah muliakan jadi nabi yang terakhir asuhan terakhir disempurnakan Semua syariat ya dengan diturunkannya syariat Islam juga al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang paling mulia yang paling besar Yang diberikan pada seluruh para nabi iaitu diberikan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau orang yang pertama sekali akan dibangkitkan dalam kubur beliau juga yang nanti akan pertama sekali masuk surga beliau akan buka minta izin dia ya, mengetuk pintu minta izin dan di dunia beliau telah dimuliakan oleh Allah diangkat dibawa ditemani oleh Jibril alaihi salam ya untuk Isra Mi'raj. Kemudian bagaimana dibola ada double dia keluarkan tempat-tempat yang di sana ya ber, mungkin uh, kejahatan dan syahwat nafsu yang tempat-tempat kejahatan ya dibersihkan oleh Allah diangkat dibawa naik ya kemudian sampai ke sidratul muntaha kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya salat dan langsung Allah berbicara dan, dan nabi mendengar yang goresan pena yang menulis takdir yang perintahkan oleh Allah. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan Tidaklah disebut nama Allah, persaksian kecuali sertai nama nabiNya. Ashhadu allahillahil ashadu an Nuhmamal Rasulullah dan beliau yang, ya spesial disebutkan dalam al inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ya'iladzina ahmanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah para malaikat yusalluna ala nabi bersalawat orang beriman bersada ucapkanlah salam nabi Sasa, Allahumma salli wa sallimu alaihi sallallahu alaihi wasallam. sallam dan beliau yang di akhir makamul Mahmud. Bain terpuji dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mampu dengan izin Allah memberikan syafaat keduaan manusia. Jika kita berbicara tentang keutamaan Nabi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu sayyid ya waktu yang tersisa dan ya hanya 10 menit atau menjawab pertanyaan butuh besar yang tidak akan mungkin. Mudah-mudahan, ya pada kesempatan yang akan datang Intinya, penghulu, ya seyid Orang yang mulia Ya yeah. Lisan kita Tidak mampu untuk bisa mengungkapkan bagi nak mulia Nabi SAW Dalam segala hal Sehingga syariat beliau syariat yang sempurna Sunnah beliau yang terbaik Khairul hadi di Muhammad SAW Ujian beliau ujian yang paling berat karena beliau yang paling mulia Nabi mengajelaskan dalam hadis yang sahih Asyhad dunia si bala al ambia, thumal amthal, thumal amthal. Para nabi yang paling berat ujiannya, maka semakin tinggi tingkatannya, ya, tingkat keimanan ketakwaannya, maka semakin berat ujiannya. Nabi yang sallallahu salam paling berat ujiannya, ya, ya kuta rahimakumullah. Itu seputar masalah nabi sebagai pemhulu kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi sallallahu. Semoga kita dimuliakan oleh Allah untuk betul-betul ya mengikuti beliau tulus. Bukannya sekedar berkuar-kuar cinta-cinta Nabi Tidak bermanfaat hanya berkuar-kuar saja Buktikan Ya Cinta kepada Nabi Dalam keseharian kita Bahkan setiap detik-detik yang kita lewati dalam hidup Ya Hendak selalu mencontoh kehidupan Nabi SAW Lalu kalau ada mengatakan cinta Nabi Lalu pekerjaannya menyelisihi Nabi Maka Nabi Ashraful Mursalinu Sayyidul Mursalin Dia tidak mau menandang Nabi SAW Dia membuat ibadah-ibadah yang bertentangan dengan sunnah beliau Yang jauh dari akhlakul kerimah yang mencintakan Nabi Ibadahnya menyelisih sunnah Nabi Akidahnya menyimpannya sunnah Nabi Apakah dia betul meyakini dia sebagai penghulu? Apa artinya keyakinan dia sebagai penghulu yang termulia Kalau tidak diikuti? Dikir-dikir yang dibaca, dikir yang bertentangan sunnah Nabi. Salawat-salawat dibaca salawat yang tidak ajarkan Nabi. Apakah ini bukti? Apakah ini ya sebagai pertanda cinta pada Nabi? Mengatakan, dia meyakini penghulu. Sayyidul Mursalin. Ya. Nah. Kemudian, sampai detik ini masih ada orang-orang yang mengatakan, mengaku sebagai, mengaku sebagai ya Nabi. Bagaimana sikap kita? Mau Nabi SAW telah memprediksi akan terus ada Dajjalun al-Kadzabun. Ya, para dajjalin, para pembohong pendusta. Nabi mengatakan innahu la nabiyya ba'di. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi nabi terakhir akhir wa khatam penutup. Ya, maka barang siapa yang meyakini masih ada nabi selain itu dia kufur. Apalagi mengatakan dia sebagai nabi, kufur. dia Apa artinya keyakinan dia sebagai Nabi dan Nabi penghutuk? Syaitan mursalin wahatamun Nabiin, ya dan syariatnya sebagai syariat yang terakhir. Kalau sudah masih ada Nabi, masih ada wahyu yang turun. Nabi dengan meninggalnya Nabi, disempurnakan Islam terputus wahyu. Tidak lagi yang baparkan wahyu. Oleh karena itu, yasib kita jelas bahawa orang-orang yang mengaku sebagai dia telah kufur. Dan mengimani masih ada Nabi Setelah Nabi kufur Kerana dia solat Zakir pun enggak bermanfaat Kenapa? Dia telah kufur Ini permasalahan Yang uh, prinsip Oh enggak ada di sini Hal ini tawar menawar, kok ekstrim sekali, ya? Enggak Bukan dari sini, akidah ini keyakinan ya, Kalau akidah keyakinan Masih kita ragu kan? berarti pertanyakan akidah kita Muka masih sholat, juga berserik. Tidak bermanfaat selama dia meyakini bahawa masih ada nabi setelah nabi Muhammad SAW. Ada nabi, ya siapapun namanya, tidak bermanfaat. Ya, komunis sikap kita, kita jelas. Ya, ada pun masih ada yang mengikuti. Ya, mang namanya di sepanjang sejarah peradaban manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang sampai yang muqiyam, ada yang sesat, ada yang mendapatkan hidayah dan setiap kebatilan ada pengikutnya. Ya. Ada pengikutnya. Jangankan zaman kita. Zaman wahyu, ya. Wahyu turun, ya masih ada orang mengikuti kebatilan bahkan banyak. Ya. Jadi ini tidak ya hal bukan sesuatu yang aneh. Bukan hal yang baru tidak, tapi begitulah sunnatullah pasti ada yang hak pasti ada yang batil yang milisinya sampai ia melukai am. Nam dan orang-orang yang masih mengikuti pernyataan seperti itu karena kejahilan dia, kemudian betul dia mau, tidak mau belajar atau mungkin ada ya unsur yang lain yang dia mengikuti hal yang seperti itu. Maka tugas kita mengingatkan mereka untuk bertobat kepada Allah, ya untuk betul-betul ya bersungguh-sungguh mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi dan merealisasikan makna keimanan. Yang benar Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nah, Demikian alam. Nah baik Sekurang saya selalu akhir atas jawaban Al-Ustaz Demikian untuk uh, penanya Yang berada di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Tenggara Dan selanjutnya Kami masih angkat pertanyaan di layanan wilayah 6 Sainsiqa, Ustaz. Dari penanya Yang tidak sebutkan namanya Yaitu yang berada di Jakarta Ya Ustaz, saya senang sekali untuk membaca kisah-kisah orang terdahulu Terutama kisah-kisah para nabi Adakah kisah para nabi yang lengkap? Ya, seluruh para nabi yang Allah sebutkan Baik di dalam Al-Quran ataupun yang nabi sebutkan di dalam hadisnya Kitab yang menjelaskan mengenai biografi para nabi tersebut Ustaz, dengan dalil-dalil yang sahih tentunya agar bisa dijadikan rujukan untuk kami baca. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Kitab yang terlengkap ya Al Qur'an. Ya. Allah tersebut Al Qur'an ya. Bagaimana kisah-kisah uh, para Nabi. Maka baca Al Qur'an. Maka hana sampaikan. Mengajar semua kaum Muslimin untuk sering baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran dan begitu membaca kisah mereka cara yang benar, begitu membaca, ya, membaca bagaimana para Nabi terl, bagaimana Nabi Adam alaihis salam, ya, perjalanan hidupnya, bagaimana Nuwah dalam berdakwah, kan begitu, bagaimana Nabi Ibrahim alaihis salam, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu disebutkan Ismail Ya Maka baca Al-Quran Begitu kita melewati Kisah para nabi tersebut Baca renungi dan hayati Jangan sekedar hanya membaca begitu saja Ini yang pertama dilakukan. Jadi kita antar lengkap ya Al-Quran tadi Ada di dalamnya Kemudian ya Para ulama' telah mempelajari Al-Qur'an dan hadis hadis Nabi ya mengumpulkan kisah-kisah tentang mereka yang ana ingat sampai sekarang ini ya mungkin ada kitab yang ditulis Imam Ibnu Katsir at-Qasasul Anbiya ana tidak tahu apakah diterjemahkan wallahu aalam tapi mungkin bisa ya di bisa dicek kembali kalau tidak salah ya Beliau memiliki kitab ya Qasasul Anbiya Tapi intinya adalah Baca Al-Quran Sering membaca Al-Quran Samping membaca satu ayat Atau satu huruf berpahala Kita mendapatkan ilmu Iaitu sumber yang benar Tentang bagaimana Nabi Adam salam Dan Nabi Nabi yang lain Kemudian secara khusus nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baca sirah beliau ya perjalanan hidupnya dan para ulama yang banyak menulis tentang uh, kitab tentang nabi sallallahu alaihi wasallam jadi karya tulis Imam Ibnu Katsir itu Qasasul Anbiya dan insyaallah itu bermanfaat dan kita-kita yang lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan tapi itu yang sampai saya ini yang bisa direkomendasikan wallahu a'lam Nah, baik sekronis selakhir tas 70. 2 pertanyaan telah kami ajukan di layanan singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon. Silakan yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Kami persilakan. Halo. Ya, masih belum terkoneksi. Kami berikan kesempatan satu telepon untuk Anda yang ingin bertanya. Halo. Halo. <coughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? dengan Indra lagi di perjalanan Tad. Pak Indra di perjalanan sidat ya kalau uh, menurut tadi di jelaskan ada di dalam Al-Qur'an dia sebutkan 18 ada 18 nama-nama hmm. nabi dan rasul ya kan hmm. Tapi kalau saya lihat uh, urutannya sepertinya tidak berurutan dengan turunnya para nabi dan rasul ya kan hmm. Dan kira-kira uh, stigma atau takdirnya seperti apa ya Ustaz? Kenapa uh, sepertinya uh, urutan tadi agak acak Ustaz, mohon tolong Baik. Afwan, dan Pak Indra di perjalanan, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih ya kepada Pak Indra yang dalam perjalanan, hati-hati ya Pak ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya, barakallahu fikum jami'an begitu juga semua para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Ya betul sekali apa yang disampaikan bahawa dalam surah Al-An'am tersebut yang 18 yang disebutkan secara bersamaan ya serak. Naam bersamaan oleh Allah Tabaraka taala. Memang ya tidak secara berurutan. Ya. Allah sebutkan Ibrahim ya kemudian setelah itu ya wa nuuhan hadainam yang qabl. Di secara urutan men tidak berurutan. Tapi Allah menyebutkan sebelumnya kami telah juga memberikan hidayah pada Ibrahim dan sebelum Ibrahim sebelum Nuh disebutkan ya bahawa begitu Allah menyebutkan Nabi Ibrahim kami berikan ya karunia kepada Ibrahim Isha dan Ya'qub kan tapi Allah telah memberikan hidayah sebelumnya kepada uh, Nabi ya, Nuh kemudian disebutkan dari zuryah keturunan Ibrahim tersebut ya Daud. Sulaiman, ayu, Yusuf, Musa waharun disebutkan Nah, kemudian Zakaria wa Yahya. Jadi memang uh, Allah a'lam apa hikmah tapi yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah karena konteksnya itu menjelaskan bagaimana setelah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika kalau menghancurkan patung berhala kaum mereka kaumnya kemudian sebutkan hujah-hujah Nabi Ibrahim. Nah, itu semua dari wahyu dari Allah kerana Allah sebutkan bagi Nabi Nuh sebelum telah mendapatkan hidayah beliau bagaimana berkata kepada kaumnya ya itu lama sekali nah jadi intinya memang tidak secara urutan tapi yang jelas disebutkan oleh Allah uh, sebagai pelajaran bagi kita dan pengetahuan bagi kita bahawa mereka lah para Nabi para Rasul yang telah diutus oleh Allah SWT semua orang, -orang yang salih orang yang baik iaitu diutus oleh Allah pilihan Allah tabarak wa taala apa hikmahnya wallahu a'lam tapi mungkin karena konteksnya seperti itu ya jadi teks teks Al-Qur'an tadi itu menjelaskan dia wallahu a'lam nah nah teks Quran zulikratas soalan saya dengan Bapak Indra yang berada di perjalanan dan selanjutnya masih yang kedua kami berikan sebarang kembali untuk yang bertanya langsung di layanan telepon 0218230543 ya halo Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih mana? Dari Silvana di situ Bondo. Ya, yeah, silakan. Evan, uh, Ustad ini menyita dari tema, nggak apa-apa ya? Iya. Yeah, coba di. Iya uh, kan? Ya, ini kan sekarang, uh, nah kan dah, baru datang ini sekedar eh, mengalami datang bulan gitu. Kan besok hari eh, berpuasa, Pak Arifah kan kalau puasa arafa itu kan menghapuskan dosa yang eh, yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, bagaimana perhalannya supaya eh, sama seperti eh, puasa arafa itu? Apa yang eh, harus anda lakukan, Istad, supaya kita menghapuskan dosa-dosa? Yang telah lalu dan yang akan datang, apakah ada yang sama seperti itu, Ister? Apa yang harus anak lakukan? Nah, baik. mohon nasihatnya si tuan jasa atau lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Baik Terima kasih kepada Ibu Silpiana ya di situ Bondo Fik Dia pertanyaannya kayaknya dia ya. Mungkin tangan haid, Jadi besok mungkin tidak bisa berpuasa Sementara puasa Arafah itu Puasa kata Nabi SAW Ahtasibu ala Allah An yuka firasana talmadih Wallati ba'dah Ya Kemohon kepada Allah Berharap kepada Allah Ya semoga puasa tersebut Hapuskan dosa setahun yang silam Dan ya Setahun yang akan datang Ini jelas keutaman yang besar Lalu bagaimana seorang yang Ya, dalam kondisi mungkin dalam haid Tidak bisa berpuasa. Apakah bagaimana dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut uh, Pertama perlu diketahui Bahawa Amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Itu berkaitan dengan istita'ah kemampuan Tidak ada halangan Maka seorang melakukannya Ya Dan perlu diketahui Bahawa syarabat ini bukan yang wajib Ya, Bukan wajib keutamanya butuh besar tapi bukan wajib jika seorang dalam keadaan haid dia diperbolehkan ya uh, uh, ber tidak berpuasa di bulan Ramadan yang wajib, kemudian diganti pada hari lain ya, apalagi berpuasa Arafah jadi tidak perlu ada usaha mungkin ya, seorang ingin bisa dapat keutamaan tersebut juga mungkin minum obat penahan haid misalnya tidak perlu seperti ini, hal yang sunnah lalu bagaimana bisa kita mendapatkan keutamanya seorang ya harus berniat untuk berbuat kebajikan jika seorang tidak mampu berpuasa maka dia kembali kepada keumuman hadis Nabi SAW ma min ayyamin al amal salih fi hinna ahabu illallah min hadihi ayyam al-ashr qalu walal jihadu fi sabil lalqala walal jihadu fi sabilillah illa illa rajulun bi nafsi wa malih Walau sum walau m yarjib bishayin min thalik. Tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada beramal di 10 pertama bul hija ini. Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Nabi menjawab juga berjihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar berjihad membaharata diri, jiwa raganya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi ia ya, membawa jiwa dan harta mati syahid. Nah, dalam doa lain sebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'aksiru fihi min at-tahlil wa at wa at Maka perbanyaklah bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wallahu al-khalik qadir kemudian bertakbir dan bertahmid, ya. Perbanyak. dan amalan yang lain tidak bisa kita berpuasa, ya bersodakah, ya asyhad kafir allahmu, bersamur soleh, tidak bisa bersodakah, ya. Kemudian kita, ya kita berusaha berzikir, dan berzikir bisa pagi dan petang hari berzikir, ya. Berzikir secara mutlak, ya. Tentunya tidak disunahkan kita dalam keadaan ya uh, suci dari hadas seperti itu. Kalau kita ingin al Quran ya, kita berwudu dan bersuci tapi zikir secara umum ya, pagi di petang hari, kemudian perjalanan kita mengucapkan kalimat yang ringan dalam ucapan berat dalam timbangan subhanallah bihamdihi subhanallazim. Ya, seperti itu. Bersedekah silaturahim yaitu menghubungi saudara kita, persilaturahim yang berul walidain, berul walidain, berbakti kepada orang tua, semua kebaikan Ya, maka manfaatkan waktu sebaik mungkin seperti yang kata Nabi Sallam, ya untuk tahlil, banyak tahlil jadikan takbir, jadikan tahmid, berzikir, bersadaqa. Jadi mereka yang berikhtiar ya, dalam al membaca al Al-Quran, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, ya meninggalkan perkara yang haram ini semua harus dilakukan untuk meraih kebaikan dan keutamaan tersebut padul lai utimai yasha' ya karunia Allah itu luas Allah berikan kepada orang yang dikandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk terus beramal saleh ya secara khusus bersuari Arafah dalam rangka ya mengikuti ya sunnah Nabi SAW itu terberpahala dan juga untuk mendapatkan ya pahalan janjikan oleh Allah janjikan oleh Nabi SAW dalam berpahala dalam berpuasa tersebut dan intinya terus mempertolongan kepada Allah, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adh bin Jabal yang dibaca di setiap penghujung solatnya, yaitu Allahumma ainni aladzirika wa shukrika wa asni ibadatik. Maka kita mengatakan ya Allah, Allahumma ainna ala aladzirika wa syukrika wa asni ibadatik. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini dan kena waktu yang tidak mungkin kita lanjutkan lagi. mudah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersua pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa